Pasatu dira, ugte egdia, dira iru eren. Ta aztexketa kiritsietan dena jokatzen da hemen. Ikasleaktean entzuten dira, bioiuz azpi asperen. Iru liburu artean saktuz, ez inaktur ikatxe Ikasle agtean entzuten dira, bio iu zazpiaz peren. Antsietatea zerden edekki ikasi dugu bede. Tematikan habil izan da molda sinteke beagik baina zegegin hilabtetan joan bada notatagik ustez no bere lopenarrentzat ez du beste beagi Zure eskutan hartu ezazu, nahi baduzu biahik. Ustez noj bere lojpenaren zat, ez du beste enbeahik. Gara ala nahita, usten gaitu uste Gauza espaita baita nox bere nota, denen kontra kokudua. Elgaj laguntza bedi ikasle, kritikoen soxburua. Maiat zanasi ez bezala, ez da bukatzen mundua. Klaseetatik kanpo baitago, bakoitzaren ingurua. Maia txanasi ez den bezala, ez bukatzen mundua. Beste edo baino lehen zain du, dezagun gure burua.